химородами. Такий день сьогодні. Я вже за три години бреду снігами. Йду весь мокрий від поту. Думаю, що невинність окільнюків не тільки така, що в ній відчуваєш гостроту розпусти. Вона межує з розпустою, бо в сусідстві з нею знаходиться порятунок. Я до дрібниць перебирав у пам'яті все, що бачив і чув в окільнюків. Це славні люди. Ні, справді. Чого від них хотіти? Я їм вдячний, що вони повернули мені день тверезості, не намагаючись лицемірити, як на їх місці вчинили б львівські міщани. Те, що до Кія розкладає карти, нічого не чекаючи, а Сильвестер ні на що не надіється, поки не нап'ється, можна вважати вищим станом тверезості. А як же пропав кінь, то юзду кінь? Гіркуйте снігами, схоже, що я відпочив і скріпився силами але виладувати себе на зворотню дорогу. В чоботях мокро, сорочку хоч викручуй, шапка добіє на голові. Я вдивляюсь у хуртовину, може раптом появиться циган на шкапі. І цього разу в його чортячих очах я побачив би зневагу. Він таки менш залежний від долі. Доля – це щось таке, як хуртовина. Вона монтується з багатьох складників, про неї просто неможливо сказати всю правду. Але ми настільки наївні, що пробуємо. А Цихановій байдуже, він кудись поспішає з сином за поясом, як кенгуру. Я йшов навмання полем, орієнтуючись на ряди тополь над завіяним коритом гостинця. Ось де місце, звідки повернувся шпигун, звідси до міста рукою подати. Я ковтнув снігу і пішов швидко. «В глибині хуртовинного валу затемніли контури кам'яниць. Чи мені причулося, чи справді вітром принесло дріботіння трамвайного дзвінка? Я подумав, що нинішні римляни, якби не старалися задушити варварів, не зможуть цього зробити. Ними попихає ідол наживи, він спонукає їх пускати в рух фабрики і давати рабам огризки, а рабиці вміють терпіти». Найнеймовірніше падіння людини і загалу, коли воно спричинене, а не викликане розбещеністю, не стає могилою. Ображне серце не вмирає навіть тоді, як тіло затліло. Трошечки повітря і сонця, кров очиститься і тіло воскресне. Сутеніло, подув лінивий південний вітер. Буде відлига, Я землів і ледве піднявся на другий поверх. «Бачиш, я чекаю», – сказала Марійка, сідаючи на стілець. «Позавчора чекала, і вчора». Я зняв шапку і опустився на канапу. «У кожного китайця є вівтар предків», – сказав я. Перед ним голова дому повідомляє прародичам про всі зміни в сім'ї. Зараз я трохи віддихаюсь і скажу перед лампадою. «Я прийшов. Якщо лампада горітиме рівно, душа моя перед тобою чиста». «Я працюю, – Прокопику, – похвалилася Марійка. – У Мигельської? – В друкарні. – Обшуків не було? – Ні. – Що там за люди? – Як ти себе почуваєш? – Мене лише заробіток цікавить. А в місті які новини? Наїхало російських емігрантів, наймають комфортабельні квартири, спеціально для них відкрили кілька кав'ярень, промисловці, артисти, письменники, золоті дощі за ними». «Ще пак». «Що? Обікравши Росію, можна собі дозволити. Буде кому вчити нас самостійництва». «Ти дуже стомився, Прокопико?» «Я дуже брудний. Бані не розтопили з нагоди приїзду російських емігрантів». Марійка посміхнулася. «Розтопили. Якби ще кілька соціалістичних революцій, Львів міг би розбагатіти. Піду до лазні». «Ти маєш гроші?» «Є, Марійку». Ти ненадовго, правда? Вона була у светрі і фалдованій спідничці, і я хотів би її бачити в суконці, тоді вона святковіша, чужіша, і я тримаю себе в руках. «Одягнися в платячко», – сказав я. Вона здивовано відступила та розцінила моє прохання інакше, і усміхнулася, ховаючи лукаванки. Біля кав'ярні Делапе стояло кілька фіакрів, Всередині яскраво горіли люстри, на фіранки падали тіні високих капелюхів. Візники, тупцюючи край тротуару, весело перемовлялися. Жіночого монастиря, кажуть, втекло кілька молодих черниць. Почули, що є де попастися.